І гнати німців назад. Докірливим голосом мовив агроном. На тому розмова скінчилась. Агроном провів мене до самого шлагбаума, за яким було розташування стрілецького запасного полку. Нехай щастить тобі. Усе буде гаразд. Потис він мені руку. Я пішов стежкою. Утоптаною тисячами ніг. Обернувся. Агроном ще стояв, зіпершись на костур. Віддалік між валунами стояв голкіпером Охріменко. Мамонько бив йому пенальті. Чого ж то, мамонько, не перев'язав свою праву чорною стрічкою? Либонь, не шкода тобі Охріменкового життя пожартував я. Як і домовились, прийшов я до штабу полку учасно. В кімнаті сиділи два підполковники, лише покупці, їхні погляди звернені на гучну мовець. Мені кивнули, щоб я сів. Серце билося схвальоване. Я відчував, що диктор Левітан прочитає зараз незвичайне повідомлення радянського інформбюро. Так і сталося. Москва повідомляла про визволення Орла і Белгорода, про розгром німців на Курській дузі, про артилерійський салют військам Брянського, Західного, Центрального, Воронезького і Степового фронтів 24 залпами із 224 гармат. Це був перший за війну салют. Він означав, що Червона армія на Курському виступі Звідки розпочали наступ фашистські війська місяць тому, розгромили танкові дивізії ворога і вперше влітку перейшли в контрнаступ. Війська Воронезького степового фронту просунулись на десятки кілометрів. Отже, з цього незабутнього 5 серпня 1943 року, мабуть, було визволене і моє рідне село. Я слухав наказ Верховного головнокомандуючого, і мені уявлялось, як односельчани. Два брати і мама вибігли на рідну вулицю, щоб зустріти радянські танки. А машини мчали від Белгорода, щоб пройти далі, до Богодухова, до Золочева, і Харкове. «Радій, земляче!» сказав підполковник. «Почалось визволення нашої України!» «Моє село вже визволене!» хотів відповісти, та натомість сказав. «Я з вами!» «Таки вирішив?» «Вирішив!» «За годину і поїдемо!» сказав офіцер-земляк. Москва передавала марші. Біля землянки барака, який мешкала наша рота, з'юрмались під стовпом з репродуктором солдати. На обличчях усіх радість. Тільки чути, почалося. Оце вже почалося. То взимку, а тепер і влітку. Я взяв ранець. У мішку був тільки морський ремінь з блискучою пряжкою. Запасні онучі, кільканадцять аркушів чистого паперу ніж. Узяв протигаз, з яким солдати не розручались навіть у запасному, і зупинився на порозі біля Днювального. «Відчалюєш?» – запитав той. «Я дивився на брусовану низьку стелю землянки. Нари, заслані гілками хвої, щоб м'якше спалось, бо матрасів у нас не було». Промовляючи – «Прощай, землянко!» До автомашини мене проводжали Охріменко, Овчаренко, Мічман Непран, старший сержант Мамонько та ще гурт бійців. Був туди солдат, який приніс учора дві розрізані картоплини, щоб юшка була царською. Прийшов до авто і ротний.